Mert ő is azt akarja. Hogy gyerekeink legyenek. Néha az egész padlót beborító azúrkék szőnyeget nézte. Lábával ábrákat karcolt az engedelmesen szétváló, puha, rövid szálakba. Én nem akarok gyereket. Akkor mit akarsz? támad rá, die. Csönd!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 Matt még gondolkozott, mikor Evi váratlanul megszólalt. Miért, Gron? Velünk hogy történhetett? Az, aki egykor Jill volt, azt parancsolta Mattnak, hogy hajtsa le a fejét. Matt engedelmeskedett.